Вітаємо вас, шановні слухачі. В ефірі програма Слово. У студії ведучі Олена Захаревич і Олексій Богданович. Сьогодні ви дізнаєтеся чимало цікавого про назви чоловічого національного одягу. Ми розповімо про таке явище, як абревіація. А також надамо слово професорові Катерині Гроденській для відповіді на ваші листи. Вона пояснить, як слово «вороги» у вірші Павла Чубинського перетворилося на слово «воріженьки» у гімні України. У попередній програмі ми розповідали про назви традиційного українського дівочого і жіночого одягу. Сьогодні йтиметься про давнє чоловіче вбрання. <му> Чоловічий національний одяг складається із сорочки, штанів або шароварів, безрукавки, пояса і чобіт. Проте кожен із цих предметів мав свої територіальні відмінності, а відповідно і назви. Скажімо, основним взуттям чоловіків є чорні чоботи. Але в гірських мешканців були поширені так звані моршенці або ходаки. Це шкіряна підошва, кінці якої стягнені на нозі мотузком, ликом чи ремінцем. У лісових місцевостях плили личаки з лика. На виготовлення личиків ішло ликолози, липи або ж в'яза. Це взуття складалося із прямоплетеної підошви та петель обабіч ступні. На нозі личики трималися за допомогою мотузка із лика або конопель, який протягувався крізь петлі. Постоли – це взуття, що побутувало в Україні до початку ХХ століття. Робили постоли з одного шматка товстої, але м'якої коров'ячої або свинячої сиром'ятної шкіри. Залежно від форми носової частини, постоли могли бути тупоносі та гостроносі. Неодмінним елементом чоловічого одягу був також пояс. Шовковий, вовняний або бавовняний, різного кольору, прикрашений довгими китицями. Поясами підперізували не лише шаровари, але й верхній одяг – жупан, свиту, а іноді кожух. Чумаки могли носити через скалитою – шкіряний пояс у вигляді довгого вузького шкіряного мішка із пряшкою на одному кінці та ремінцем на іншому. Узимку носили кожух – теплий одяг із овечих шкір хутрому середину. В різних місцевостях України він мав певні особливості крою, пропорції, кольору, оздоблення. Колір кожуха переважно білий, рідше червоний або чорний. Кожух прикрашали вишивкою, аплікацією з кольорової шкіри, нашивками з яскравих плетених шнурів, китичками з різнокольорових вовняних ниток. КЕПТАР Кутряна безрукавка населення Карпат та Прикарпаття. Лейбик чи бруслик або катанка – сукняна безрукавка жителів Передгір'я Карпат, рівнинної частини Західної України та Полісся. Досить поширеним у 17-18 століттях був жупан – давній тип славянського верхнього одягу. Жупан був ознакою заможності. Шили його з дорогих тканин, штофу, парчі або з тонкого фабричного сукна, частіше синього або зеленого кольору. Жупан носили з кунтушем. Але якщо останній не війшов до селянського вжитку, то жупан, який з часом стали носити разом зі свитою, усталився у першій половині 19 століття у побуті заможного сільського населення Подніпров'я, ставши прототипом пізнішого виду одягу із фабричних тканин – юбки. Кунтуш, старовинний верхній одяг, що напинався поверх жупана, шився з дорогого кольорового сукна з великими прорізами для рук і довгими фальшивими рукавами, які перекидали через плечі на спину. Як і жупан, кунтуш прикрашався срібними, золотими або шовковими шнурами. Свита – це був приталений верхній одяг із домотканного сукна. Поверх усіх видів верхнього одягу у негоди одягали керею. Керея мала ще такі назви – Сіряк, затула, кобиняк, бурка, свита з кобиняком. Застібок кирея не мала, а от підперезувалася вона поясом. У гуцулів поширений верхній одяг із коричневого, зрідка червоного мотканного валяного сукна, оздоблений шнурами з кольорових вовняних ниток. Це сердак. Носили сердак, накидаючи на плечі. Наопашки Можна згадати ще такі назви верхнього одягу. Кожушанка або хутрянка. Хутро. Шушун. Це зимовий одяг із овечого хутра, критий тонким фабричним сукном або ж напівсукном. Гуля. Старовинний із білого доморобного валяного сукна гуцульський плащ-накидка. Чуга. Плащоподібний одяг із коричневого саморобного сукна з фальшивими рукавами теж був поширений серед карпатських горян. Щодо поясного одягу, то тут передовсім згадаємо шаровари. Це слово перського походження. Старовинні широкі шаровари були обов'язковою частиною одягу запорізького козацтва. За образним висловом Тараса Шевченка, вони мотнею вулицю мили. Широкий крій штанів у Східній та Центральній Україні зберігався до кінця ХІХ століття, поки не з'явилися штани міського крою. Гачі, гащі, ногавиці або холошні – це найдавніші загальнослов'янські назви чоловічих штанів. За часів Київської Русі вони складалися з двох окремих частин – нижньої, що обтягувала ногу, та верхньої, що кріпилася на талії за допомогою шворки. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття вузькі штани з такою назвою побудували в західних та південних областях України. Виповнювали картину національного вбрання, головні убори та зачіска. Чоловіки стриглися у кружок, до закаблука, під скобку та під ольку. Як головний убір носили капелюх, солом'яний бриль, шапку або ж кучму. Так називали шапку з каракульчі, тобто цінного хутра з недоношених ягнят каракульських овець. Шапки і капелюхи – це найдавніший тип чоловічих головних уборів. Узимку носили шапки з овечого хутра або суконні із хутровою опушкою. Ця стародавня традиція зберігалася до початку ХХ століття. Поширеними були брелі або солом'яники. Їх плели різними способами – рівною широкою стрічкою, а також зубчики, косичкою тощо. «Кресаня»! Це чорний фетровий капелю гуцулів, дно якого було обведене золотавим галуном, узорною бляхою або різнокольоровими шнурками. Кресанню підтримував ремінець із червоного сап'яну, оздоблювали її пів'ям глухаря або павиними хвостами. Збоку кресані звисали кулясті вовняні китиці, які називалися бовтиці. Співзвучне до кресаній слово «клепаня» Зимова шапка гуцулів із червоного або темно-синього сукна, підбита овчиною та облямована лисячим хвостом. Кінці клепані можна було стягнути до гори і зав'язати на тім'ї. У зимку на Чернігівщині носили круглу хутряну шапку із навушниками, а називалася вона «Малахай». Висока циліндрична, рідше напівсферична або конусоподібна шапка з овчини або іншого хутра – це кучма. Циліндричні кучми переважали на Поділлі та Півдні Волині. У південних і південно-західних районах побутували конічні кучми зі зрізаним верхом. На Чернігівщині та Півночі Волині носили так звані рогаті шапки. Шлик – зимовий головний убір, дно і верх якого виготовлялися із червоного сукна, а широке облямування або ж із чорної овчини. Шолом, йолом, яломок, магерка – зимова шапка з коричневої або сірої повсті, тобто валяної цубкої теплої тканини. За формою шоломи були напівсферичні або конусоподібні, без крис або з високо загнутими крисами. Мазниці вони відомі на Поділлі та в південній частині волині. Це великі чорні смужкові шапки із суконним дном циліндричної форми і з розрізом збоку, де завжди була кольорова стрічка. Сукно на дінці Ставили синього, зеленого, а подекуди і чорного кольору. Згадаємо ще відлогу, що мала також назви затулок, ковка, каптур, бородиця. Це був капюшон, який пришивався до невеликого коміра або горловини плащоподібного одягу і прикрашався вишивкою або обшивками. Ним у негоду покривали голову. Ми сподіваємося, що тепер вам стали зрозумілішими такі слова, як шаровари, моршенці, ходаки, личаки, жупан, свита, кожух, гачі, ногавиці, холоші, крисання, клепання, кучма, шлик. І ви більше знаєте про національний український чоловічий костюм. Та історія історією, а нас цікавлять і сучасні мовні проблеми. Наша програма триває. На початку ХХ століття в усіх мовах світу поширилось явище абревіації. Абревіатури – це скорочення назв. Вони бувають різні. Часом назви скорочують до перших літер, а часом із частин кількох слів утворюють одне складне слово – Як же не розгубитися серед цієї неймовірної кількості нових і часто незрозумілих слів? Сьогодні ми вам про це розкажемо і пояснимо основні принципи створення абревіатур. Скорочувати можуть назви держав, політичних організацій, громадських установ і навіть магазинів. Скажімо, КНР – Розшифровується як «Китайська народна республіка», ООН – «Організація об'єднаних націй», ЛНУ – «Львівський національний університет», ЦУМ – «Центральний універмаг». До речі, саме слово «універмаг» – це теж абревіатура, яка розшифровується як «універсальний магазин». Деякі скорочення складаються із перших літер кожного слова назви. І тоді усі ці літери пишуть великими. Наприклад, МЗС – Міністерство закордонних справ, МВФ – Міжнародний валютний фонд. Але це не означає, що усі слова в самій скорочуваній назві будуть писатися із великої літери. Наприклад, три великі літери – НТШ – це Наукове товариство імені Шевченка. Тут із великої літери пишуться перше слово та прізвище. Інші скорочення складаються з коренів кількох слів і пишуться з малої або великої літери. Скажімо, «Інтерпол» – «Інтернаціональна поліція» – пишуться з малої літери, а «Бенілюкс» – об'єднувальна назва Бельгії, Нідерландів та Люксембургу – з великої Щоб уникнути плутанини, абревіатури треба пояснювати. Наприклад, якщо ви вживаєте скорочення у розмові з кимось або в документі, поясніть його. При першому письмовому вживанні абревіатури розшифруйте назву в дужках, а вже потім можете вживати її скорочено. Чимало скорочень стали настільки популярними, що немає потреби їх пояснювати. Скажімо, майже кожен сьогодні знає, що США – це Сполучені Штати Америки, ЄС – Європейський Союз, військомат – військовий комісаріат, а медсестра – медична сестра. Та не слід забувати про те, що деякі абревіатури відмінюються і згідно з правилами української мови, а деякі – ні. Якщо скорочення має закінчення характерне для інших іменників певного типу, воно відмінюється – Наприклад, пединститут, пединституту, пединститутом у пединституті. Якщо ж абревіатура складається з кількох літер або має нетипове закінчення, вона не відмінювана. Наприклад, ПТУ, професійно-технічне училище, ЗАД, закрите акціонерне товариство, або такі назви посад, як завканцелярії, Комроти, надштабу тощо. Наша постійна рубрика Відповіді на ваші листи Перед мікрофоном Професор Катерина Городенська Микола Олексійович Заборовський Із села Забарівки Чернігівської Області просить пояснити Чому в державному гімні України вжити слово Воріженьки, а не вороженьки На його думку Правильна друга форма, бо в українській мові є слово «ворог». Шановний Микола Олексійовичу, українська мова вирізняється з слов'янських мов широкими можливостями утворення пестливих форм, навіть до тих слів, значення яких не сумісне з пестливістю. Таким, зокрема, є й слово «вороги». Це засвідчує український фольклор та українська художня література, де збереглися дві пестливі форми – Вороженьки і воріженьки. Порівняймо. Молодий козаче, чому не ходиш до мене? Ой, як мені серце до тебе ходити? Хотять вороженьки мене збоку вбити. Українська народна пісня. Насутяться воріженьки, дівка заміж піде. Українська народна пісня. Не співає чорнобрива, кляне свою долю, а тим часом вороженьки чинять свою волю. Тарас Шевченко. Обидва слова подані також у тлумачному словнику української мови з ремаркою «народно-поетичні». Причому основним визначене слово «воріженьки», рідше вживаним – «вороженьки». У першій публікації вірша «Ще не умерла Україна» Павла Чубинського у львівському журналі «Мета» 1863 рік, номер 4. «Вжите слово вороги, в реченні згинуть наші вороги». 1865 року цей вірш Павла Чубинського був покладений на музику Михайла Вербицького. Він став піснею, у якій уже звучало «Згинуть наші вороженьки». 6 березня 2003 року Верховна Рада України прийняла закон про державний гімн України, який запропонував президент Леонід Кучма. Відповідно до цього закону, державним гімном України є національний гімн на музику Михайла Вербицького, зі словами тільки першого куплету і приспіву пісні "Ще не вмерла Україна" Павла Чубинського. Крім того, згідно з пропозицією президента, перший рядок гімну звучить так: "Ще не вмерла України і слава і воля. Слово вороженьки, вречені згинуть наші вороженьки". В тексті гімну замінено на «воріженьки», не знаю чому. Хоч у відкритому складі, зважаючи на фонетичну особливість української літературної мови, потрібно було бужити голосний «о» відповідне слово «вороженьки». Це була професор Катерина Городенська. Якщо ви маєте запитання, чи хочете розповісти про щось цікаве, пишіть нам. Національна радіокомпанія України «Хрещатик-26». Наш портовий індекс 01001. Або ж на електронну скриньку – з позначкою до програми «Слово». Автор передачі – Олена Ткаченко. Режисер – Лариса Уласовська. Звукооператор – Людмила Будко. вам До нових зустрічей!